Ni benetan arrituta eta txundituta geratzen naiz. Zu Zube eta zuez alako jendeak egindako esfortzua ikusten dudanean. Zenbat posten naizen eta zenbat estimatzen dudan egindako dako alegina. Etzara makala gero, etzaren izmakala. Ez dakizu ze posa sentitzen dudan halakoak entzuten ditudanean. Ikaragarri eskertzen dizut hori esatea. Alako vitamina gozoi esker, bizi naiz euskaraz. Horiek indartzen naute, bai hori ze. Bai Baoso ondoitza egiten duzu, eta niri zuk ematen diddazuukoza. Mila esker. Eta zer gehiago postentzaitu. Egia esan mm, gutxi izaten dira momentu postgarriak, Baina izan direnak oso indartsuak eta mosios betetakoak izan dira. Aurrekin esaterako? Ez, helduekin. Arak haio zirenean euskalduna nintzen. Gehiago izan dira une postgarriak helduekin. Eta batez ere, eguneroko bisimoduan. Adibidez, e, mantsoago itz egitari usten diotenean. Eta beste ibezala itz egiten dizutenean. Erritmo normalean. Edo gogoan dut, zein altu itz egiten zidaten asinintzenean. Horain tonu berdinean itz egiten didate. Uiurik egindabe. Horiek diranire postxikiak. Beste euskaldun bat gehiago naizela herrian.